Рясно цвів терен того маю, біла кипінь заглушувала стару пивницю, в якій я прятався від світу. Цвіто блетить, бризнуть зелені пупчики, заліто стужавіють і запаляться під осінь, почорніють, а далі посивіють так, гей би туман ліг на ягоду. Чисто, як людський круг життя. Не дурний казав, вік наш короткий зблисне і згасне, і на тій дорозі більше горбів, ніж ровені, більше горя приміж, ніж радости. Такі журні думки снував я в схроні на винниці мого цімбора. Бо що мав робити? Послав дві цидулки до терк, вона їх не брала. І заказали мені навік дорогу до її ворітниці. Ружичка вже гостився з майстром у корчмі, помирилися, мали породичатися, а мене дали в розшук. Бо де так видано, щоб на чеського жандарма збройно напали, хотіли вбити, пограбували? Смішно, але в моєму сіпленому кулаку і справді лишився золотий хрестик який я в шаленстві видер йому з грудей. Пошіптували, що я пристав до бандишу гая. Тепер я персона нонограта? Мені шкірилася темниця, суд. Гімнезійний товариш, який мене приховав, радив тікати в Румунію, перечекати, доки все вляжеться. А що вляжеться? Чорний павук недоля – Сплів свою сіть так хитро, так споро, Що один мент забрав від мене все, І терку, і гімназію, і волю. Ніщо не держало мене тут, Рідна земля виганяла. І одної ночі, сутемною, як мої думи, Пішов я в гори І пішла на зерці, як лист по Дунаю, Моя доля. Приймай усе, що випадає тобі на долю, як хворі приймають ліки. Уздоровлення тіла – сенс тих ліків. Приймай і ти смиренно все, що з тобою стається, навіть найгірше. Бо смислом гірких прикростей є духовне здоров'я і цілісність життя. Не нарікай на нужду, нещастя і невдачі – Все твої найкращі вчителі. З лісу з його вільного сподовиння тягло тривожно-лоскітним духом, і я подався на той поклик. Так ліс відкрив мені царство грибів, а гриби відкрили, розпечатали для мене чорний ліс. І з подивом, який не звітрився досі, я кажу, не є в природі більшого чуда, як гриб.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 Перебираючи грибниці, відкривав ясі дивні тіла рослинного царства, пізнавав загадку їх хосенности і смакоти. Густе павутиння живлющих ниточок не просто вкорінене в землю, воно присмоктане до коріння дерев, кущів і трав, з них все найперші соки.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 За роки я вивчив не лише місця, де які гриби ростуть, а й навчився чути, як вони ростуть, солодко порипуючи печеристими мускулами. Я обходився з ними без ножа, бо гриби не терплять заліза, гублять від нього смак. Лише бундаті-трутовики мусив зрізати лезом.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 За ним уже йде білий гриб, яким смакують і ведмідь, і білка, але не гірший і польський гриб, і моховик, і дріжджі, і рижок, і піддубник, і груз. Вони давали мені на зиму міг сухих вітамінів. Не поступається біляковій сироїшка, яку в нас називаються «голубінкою», бо найсмачніші з її роду мають синю, буру й зеленувату шапочку